Horain ba dela zei urte, e, Gabon Garaian, hainbat e, Olentzerok ekintza baketsua burutu zuten Megaparken ondoan. Atzo hau izan ziren eta zigorezka era, urte eta erdikoa izan da. Zabizimanez da e, Olentzero oietako bat. Eguerdi hon, Zabi? Eguerdi hon, bai. Kontaiguzu mese dezen nolakoa izan zen ekintza hori eta zergatik e, erabakizenoen eitea. Bueno, ba, ekintza hori bai, eh, ba esan duzu moduan eh enbidean e, megaparken, dala balakaldoko merkatal zentur handi bat, eta bueno, ba gure arrazoia izan zen, e, zela hobet, ba merkata algune handi eta azpiktura handien orkako protesta egitea eta bueno, orokorrean ba, kontsumismoa, eta ba eta gusti hori bultzatzen dauen ba, gizarte ereduari ba kritika egitzko, eh, eta eta bueno, ba, ba horre gainerak, e, hori Megaparka hautatu genuen, ba, ez bakarrik mehazketa altzen duro baizik eta hortik hartu tigere, atxetea eta superzurra pasatzen zer lako, eta, eta zera, Megaparka garaibaten orain hor, dela egun hor, urte, hori ez egune bat zen, eta, eta antzaba sekulako oso, oso, oso edarra zen. Gunvolte, Gunvolte eh, garrai horretan pasatu zen hortik eta esan zuen Iberia penitsulako lekuriek edarren lerrikoa zala. Ara ikusiko baduen, uh. ez? Bai. I, eh, esan dute ikusiko balu gaur zelakoan eh, den hori. Bai, eh, hori da kontua, ez? Eh, orain guk gai gu, gu ikusten dugu eta oso soja daite zaigu hori ikustea. Eta bueno, hori ba, batetik hori eta bestetik ere ba, ba data horiek guk e, ekintza genuen e, abenduaren 22an. Eta bueno, ba justo ba, gabonen bezpera, ba, jende guztia da erosketa solo <gülüyor> moduan egiten eta bueno, ba hori ba ere ez es, salatzeko, osea apuratu kiya eta eguna ba espreski hautatu genuen eta e, zigorezka ere asan dugunez, e, iru eta erdi urtekoak izan da, e, nahiko izugarria ez, ekintza baketzua ba, e, izan zela kontuan hartuta, eta okerez banago, bi urte desorden e, publikoengatik eta urte eta erdi trafikoaren arkako segurtasunaren e, delituagatik, ez da. E, azto izan zen epaiketa guzu zelan e, bizi izenuen zenuten e, gertatutakoa batzu Bai ba bueno eh ba, baten e, fiskalak zera e, ba tratuan edo negoziatzen saiatu zen e, abokatuarekin baina bueno e, zela bait tratua da babera proposatutakoarekin ez geunden na eta orduan ba tratua onartuez eta eta zera epaiketa egitearemagi genuen Eta, bueno, ba, paiketa, pf, ba, soluzia, claro, pentsatu de federaziak federazi usatu, gero ere ez takizen bat ertzain, deklaratu zuten, bilekuko, bueno, horre ez takite, hiru ordu edo, ginen hor, epaite e, gian. Eta, bueno, ba, ba, fiskalak, bueno, bueno ba, alderak egin zituen, ba, zera, du, e, berak nahi zuenazen, ba, benetan demostratzea er, e trafikoarentzako ba arrisco, trafiko arriskoa gainik jarri genuela baina bueno ba ez da gurasmoa sela bidea giustis giustis blokeatzea eta bueno, ba, ez dakit ez gointza saiatu ginen e, hori ba, horren aurka egiten e, eta gero ba basela epaia igual navarmentzekoa izan epaia isugarri izan zen e, Polizia municipi bati gati, e, oiukaz izitza eta gero abokatuaren azkenengo zera, e, alegatoa edo zion e, amaitzen dutzi. Osta, bueno, ustea da eta mostu egin zion. Eta, bueno, ba, oso sakar. E, eta, bueno, ba, epaia, ba, ez da guen noizilduko da, baina, bueno, esperantza bintzat badukago ez. Aipatu dugu superzurra, ja gozatuta dagoen e, azpiegitura erraldoi bat, hemen inguruan. E, eta Aipatua izan dagoe bai e, zukarre kontzumista hori momentu ematen du ez dela aldatuko. Baina, e, sei urte hauetan e, ba, atxete azpigitura aurrera egin du, baina oaindik e, esan dezakegu erdia baino ez ez dala egin, ez? E, gaur oaindik mehez idu e, atxeteren kontraitea, atxeteren aurka jarraitzea nola ikusten duzue proiektua eta batez ere Bilbon e, arazotzua ba, esuertatzen ari da, ezta? Bai, bai e... Bueno, ba bai, estando en HTA, ba, hori, erdia baino estutekin, eh, e, eurake obrak ia obra casi firenetik, eh, narasi e, nai izanduten bezua, bueno, e, ba, da una bueno, eh, proyecto hau da, beña ez dago sentzurik eratzea, ez? eta eta bueno, ba gainera zela bait baude demora guztian. E, ba segituen egingo, egingo dela esaten e, gorein dela ez askor arte 2000 eta emeretziaan jartzen zueten ba, amaiera urtea eta ez ba bueno ba hori ba, ba bueno atxetea ya, ia ia ia inga dagoela enideia eta eta ez da egia oza sea, emuneko egin dute eta gainera e, hainbat ekonomilarik egin dute zera egin bideragarritasun eh Htern bideragarritasun ekonomikalen gurbokiakerketa eh David eh, tartean eta eta bueno, ba, garbi esan dute eh, ekonomikoki errentagarria dagoela eh ekindakoa, o sea, obrak eratu, eta ekindakoa ba galdutzateman. Eh, obrekin jarraitzea baino. Osea, zuloa, zulo ekonomikoa asko sandiago izango izango se. Ba, alas, repikatu izan dute, atzeteren e, aurkako ekintzaileek, azpimarratu dute, bine eta berriro, hori, hain e, zuzen ere, krisi gara joanetan, e, zulo beltze ba, dela. E, ba, eskerrik asko, sabi, hain e, Eh, onen berri, honen guztiaren berri emateagatik eta segi ondo. Vale, eh. Daungo e, gara remanetan e, eta jarraipena estua egingo diogu kasu hori. Eskerrik asko, Xabi. Eskerrik asko zuela.